Sziasztok, Richard vagyok. Szerkesztés közben vettem észre, hogy az én hangsávommal valami el van szúrva. Általában nagyon halk vagyok, és van olyan is, hogy meg-megszakad a hangom, szóval ezért elnézést seteket kérjük. Kérlek, próbáljátok meg így is élvezni, mert nagyon érdekes a téma. Köszönjük! Sziasztok, ez a 01 Podcast 21. része, rendhagyó módon most én már közöttem. A mai téma a varázslágyak lesznek, főleg a szerepjátékokról fogunk beszélni, de említésre kerülnek a számítógépes játékok is majd. Meg kell említenem, hogy fent vagyunk YouTube-on, Spotify-on, Anchor-on és mindenféle egyéb podcast platformokon. Ha pedig kommunikálnátok velünk, akkor írhattok a gmailcom ra végig betűvel írva, ugye Ricsi? Így van. Vagy pedig csatlakozhattok a leírásban is megtalálható Discord csatornánkhoz, ahol adás előtt megtekinthetik a kérdések, és akár új kérdéseket, témákat is felvethettek. Ö, és emellett erős memékkel is itt ugyanitt Egy érdemes, érdemes ö, csatlakozni. Ö, szerintem ennyit a bevezetőre csapjolunk is bele. Üdvözlöm köreinkben a méteit. Hello. És ceci Oj. Oly. Ez hogy nem volt hmm. egyre egyszerű amúgy. Nem egyszerű. Ne, mondtad volna azt, aláztad volna meg, hogy nem tudom, mit <gül> a könyéből. A új elősége meglepedítem. Hát, Fel van írva az egész, úgyhogy... Mondjuk a, izé, a meg kell említenem, a rész az úgy hangzott, mint hogy a dühös produceron mögötted állna. A ricsi, áll, izé, meg kell, igen, meg kell említenem. De igen, a így, hallottam. Újra vesszük, pazz meg. 102 <gül> gyére Én Így a vállát, én hallottam azt a kopogást. Az <gül> Vállátod így a, mint a felvevő az ablaküvegen, üvegen, tudod, így bekopog, és az... <gül> Ügyvéd megnéz, hogy csinál, csináld, csináld. Véresen a Köszönjük! Jól ja. vásáltuk. Úgy hallom, jó jól vagytok ezen a mai csodás napon, időjárás is kiváló. Reméletleg egyre jobb lesz. Nos, kezdjünk is bele az első kérdésünkbe. Mindenki hallott már a plusz egyes varáskardról. De milyen tényleg érdekes varástárgyakkal találkoztál szerepjáték során, vagy esetleg olvastál ilyenről? Jormamz dildo, ha! Erő. Erő. Plusz egyes. Plusz egyes, legalább. Burning dildo, offshore Az egyik haveritársaságban volt, hogyha így elkandoztak a pécik, akkor mondtam <tront workout> és mesélő, hogy mennyílik egy lángoló portál, és a lángoló lópiniszek síkjáról megjelenik hat darab. Lopinsz és megtámad titeket. Bocsánat. <Antarctica> Érdekes. Én például olyasmi jutott a szembe, hogy mondjuk az egyik kedvenc fajta, Ez az, az elátkozott kard, aminek még személyisége is van. Ó, igen. Kezedbe veszed, és folyamatosan beszél neked, öld meg. Vagy lopd el ezeket a cuccokat, igen. És hasonlók. Nyilván átkozott, tehát nem is tudod letenni. És Kicsit irányít téged, hogyha nem azt teszed, amit szeretnél, szeretnél akkor esetleg uh, forrul járhatsz. Van is egy ilyen cé. a warhammer az egyik szereplő, a fantasyban. A valami sötét elf, akinek egy démonnal megszállt kardja van, ami megette a lelkét, vagy valami hasonló sztori. Képregények is vannak belőle ajánlom őket. Ez első sűrűnt, mint, mint a tör, amikor belezártuk Sanyit, a Démont. Sanyi a Csak rosszabb indulatú a Démont, vagy nem is kooperatív, meg rossz indulatú is azért. Ja. Mi rendesen megkötöttük. Nekem a mostani varázslágyom, ami a pálca, vagy mi a fene, és tudok vele levegőben sétálni amúgy. Mi a nem hát vagyok? Vagy, bot vagy nem tudom. Ja, de igen. Bot vagy, vagy valami hasonló és akkor, hogyha elképzelem, hogy tudok a levegőben sétálni mondjuk egy lépcsőn felfele, akkor még meg nem törri ezt a koncentrációt, addig tudok a levegőben sétálni. Ez nekem most elég unique és Szerintem... Az... nem tényleg nem használtam még semmire, de... Lesz. A CZ-ből loptam amúgy, a Doctor strange volt egy ilyen csuka, nem tudom, valami, akárminek a cipője, vagy surranója volt a neve, és ilyen tök e, fan volt, hogy rálépett a levegőre, és akkor megjelent valami máikus felület, és azon szaladt, is volt így konkrétan ilyen, e, nem 3D sen mozgott, vagy nem, hogy így megfordult a levegőben, ugye, mint hogyha egy ilyen e, henger, hengeren belül felszaladt volna a plafonra, és visszajött. Mondjuk abban Blaise, jó a, a köpeny. Igen, igen, igen. Mint ilyen érdekes varázstárként, bár az már elég OP. Meg a, a, az ilyen valóságot manipuláló varáslatok mikor itt forognak az épületek össze-vissza, meg, meg itt össze csukódnak a falak, meg ja, épületek ilyen itt az eredetben, az Inceptionben, mikor jössz magára az ugye mm -hmm. Párizs, abban is, ugye, hogy az épületek így össze-vissza csukódnak. Bocsánat, megint elkandoztam. Nyilván a mostani... hangok borít. De ez elég basic dolog, amúgy nem? Dolog, ez ilyen klasszikusan. Ja. Hát, hogy ez, ez minden klasszikusan. Szerintem, minden játékban előfog. Az ilyen paladinici diploma átadós ajándék minden palatin kap egyet, amikor levizsgálzik egy lángoló kardot. már a vén csak ennyi a víz, csak ennyi a lángoló szabják. érdekes lehetnek az olyan, olyan tárgyak, amik így nem látszik, hogy egy varázstárgy, de így mondjuk hat, például egy, mm, egy, egy gyűrű, amit mondjuk úgy szebbnek látnak például. Erről egy Akkor, jutott eszembe. Erről a fajta varázs egy sorozat. Nem tudom, arra emlékeztek-e? Egy filmsorozat. Az inkább szkifi volt, mondjuk. De már ez a varázstárgy szintű volt, hogy... Tudod egy szobáról volt szó. Valami hotel szoba. Amiből amik tárgyak kikerültek, ugye minden hétköznapinak tűntek, de valami nagyon furcsa dolgot csináltak. Tehát például volt egy fésű, amivel, hogyha fésű kötél, megállította az időt. Wow. Ilyen mini sorozat volt. Egy, egy évad. Mindját elveszett telekét a fosztogatói. Ó, olyas, az volt a lényeg, hogy véletlenül valami olyan tárgyhoz került a csávónak a fia, ami bezárta a szobába. Oh. És így kerül bele az egész ilyen nagy konsz konszpiracit, tudod? Ah. Ö, mindegy. De igen, az, tehát hogy hétköznapinak tűnik, de közben valami ezt a veszed dolgot csinál. Erről ezek jutnak eszembe az SCP-k. Azokat a meg... Ja, aha, uh aha. -huh. Uh -huh. Meg a kontrol... Már kijátszottál -e már a kontrolnál? Nem még, de miközök azok az SCP-k? Uh, fú, Hát ez ilyen fun-made, szóval nem valamihez tartozó dolog, ez ilyen... Uh, Azt szokták mondani, hogy az egyik legjobb és legsikeresebb... Ez a... Pub uh, public literature, literature, tudod ilyen. ja. ja, ja. Uh -huh. Ja, hogy mi, is mi is szokta ezt nevezni? Ah, most nem jut eszembe. De ilyen közösen szerkesztett, meg írt dolgokról van szó, és ilyen paranormális, és így ilyen x, x meg nem tudom mit, a, oh, mi, meg Lovecraft, igen, elég ilyen Lovecraft-os túlus vibe van az egésznek és mindenféle fura dolgok vannak benne, ilyen... Mint morbid. Tehát, morbid. Például a Sanderman hangulat az nagyon meg. Például, a kontrollban is van egy hűtő, amit szerintem tök SCP hangulat, meg ott nagyon sok SCP hangulatutács van, és hogy például, hogy nem szabad levenne róla, levenned róla a szemedet, valakinek mindig néznie kell a hűtőt, különben elkezd mozogni, és megvöl valakit a szobába, vagy így, így e, ja. Ezek jók egyébként, ezek szerepeledek, és pár... be, simán beleélesztetek. Ja. Az a hűtő szerintem egy nagyon szarpó énra alapszik. Igen? Hát, hogy is your, is your fridge running? Ja. Yeah. I mm. <laughs> should have watched it more carefully. Nem tudom, ki kell néméteit a éből ből Nem lehet, hogy párat, várja sajátból. Nekem a D&D-ből vannak nagy kedvencek, <clears throat> amik viszonylag szerintem egyediek. Ugye a klasszikus bag of holding az uh. például egy tök jó dolog. Meg a másik kedvencem a inmovable rod, amit egy ilyen pálca eltekered, és ott marad a levegőbe, ahová éppen tartod, és semmi a világon nem tudja elmozdítani onnan. Ez jó, az ilyen kreatívkodásra. Ja, é, és ugye ezt így nagyon ezt abban ezt... Tud, hogy szokták, például azért a D&D-ben a taraszk az, az ilyen KM-nek a büntetőeszköz, és ledob egy taraszkot, és akkor szétszedi az egész világot, az a ilyen akkor amit egy város, is, és mindenféle rezisztenciája van, és nem lehet vele nagyon mit kezdeni, és akkor a nyakára egy ilyen imbúvabó rodot, és akkor eltekerik, és akkor nem tud mozulni, mert nem tud vele mit csinálni, ugye és akkor le van bűncselve. Ami még tök izgalmas, szerintem. Ezt most keresgéltem, akkor, akkor találtam rá. Ez a Deck of Many Things. Ó, igen. <gül> Ez egy olyan paklikártya, igazából, valami dobozban vagy bőrtartóban van, és uh, kártyákat húzhatsz belőle, és ezek mindenféle külön, különféle hatásokat okoznak, ilyen jókat, rosszakat, egészen durvákat, és akár ilyeneket, hogy nem tudom, mondjuk kapsz tízezer aranyat, vagy millió XP-t, de akár olyan is lehet, hogy nem tudom, Eltyújt. megöl egyből, vagy vissza, vissza az időben egy évet, mm. mindenfélet ki lehet találni, és akkor mondjuk karakter, csak egy, pá egy néhányszor húszott belőle összesen, ha szeretne, aztán eltűnik neki. Van is hát, egy tűnt. ilyen nagy táblázat hozzá, hogy ki lehet dobálni, hogy mi történik. Uh -huh. hm. Volt valami olyasmi, azt szereztük, hogy valami fák találtunk, vagy akkor vizet kellett beletenni, ugye egy pár óra múlva valami random, tehát mindig ilyen véletlenszerű magic potion, vagy igazság szérum, vagy valami ilyesmi és hogy az volt a lényeg, hogy beletette a vizet, fáltál valamint, és akkor átizézted. Átválasztottam, ez király dolog volt, mert megittől is soha nem tudom. Az is lehetett. <tos> <tos> E-vitamint, a... pesgőt, abletta. Hm, ez gyömbér? <gül> <gül> ez olyan, mint a... a minden ézügy, De hát a legjobb, a legjobb egyébként nyilvánvalóan a... a korsor, sosem fogy ki a sor. <gül> <gül> Bármikor elfogadnám. Úgyhogy én visszatérnök kicsit így az átkozott varázs tárgyra, hogy ilyen általánosságokban is beszéljünk. Nekem a... nem is a... Az átkozott varástárgyak. a kedvencem van, hogy tudod, azok a varáztárgyak, aminek ára van. Ne, ne, nem is az, hogy átkozott, csak valami... valami elég, Tehát azok a tipikus kthulus erekjék, vagy a izébe vannak elég jó ilyenek, mágusban az akvír erekjék, azok ilyen... elkezdett használni, és egy idő után azt veszed észre, hogy megváltoztál, tudod. Igen, emlékszel, még Jani szerzett egyszer egy, egy ilyen kétkezes kardot, vagy valami vérnyelő, vagy valami ilyes volt a fantáziának, ja. valami hasonló. És hogy az azt hiszem, hogy, hogy tudom, életet töltött, meg hasonló, meg nyilván sebbzett két milliót, de, hogy annak mi volt a hába ah, Csak ugye függőséget okozott úgyban. Igen, hogy akkor is Jake volt, amikor nem, nem kellett volna. Hát jó. Ja. Ez a tipikus átkozott kard, mondjuk. De egyébként úgy hogy azzal nem csak izéját a kard, hanem a is. Én úgy emlékszek, hogy, hogy az, nem után megszerezte, nem volt olyan ember, akit nem ketté együtt is. És... Az is igaz. De az már csak az ő szerencséje volt. Az egy szerencséje volt, ja. és ezek mi... De ez olyan is, hogy mondjuk, minél többet betalál, erősebb is lesz? Csak ez hiszi az magát az annak. Ijesztő. Az... Na van. Következő témára átléphetünk. Szerintem, hogy úgyis visszatérünk, hogyha valakinek is összebb... De Biztosan Eves. fog még szóba jönni. Mechanikák szempontjából, hogyan lehet kiegyensúlyozni az erősebbeket. Itt szerintem már beszéltünk egyébként, meg is sokat elő, ugye, hogy valami ára van, vagy pedig átkozott a tárgy. De emellett, tehát mondjuk, mondjuk a matek része. A matek rész. igen, de lehet egy olyan is, ami eh, köz, teljesen közvetlenül, amikor használod, akkor visszahat rá. Tehát például ja. mondjuk egy, egy, fagy, egy fagyvért, amit bekapcsolod, akkor mit tudom én, hiszen nagy védelmet ad, de mondjuk ennek a negatív módosítók sújtanak, mert fázol, egy idő után lehet esetleg sebződsz is, igen, fagysebzés. Többet sebződsz esetleg, de a te d vagy az épületet erősből? A villámvért, ami csak akkor nem basz meg, hogyha le vagy földelve te is. fel. <gül> <gül> létező, létező, létező. Ezek gondolkoztam egyébként, hogy ez egy kicsit másik téma. Mit gondoltak arról, hogy léteznek-e ilyen konkrét tettek, meg? Az a baj, hogy érted, hogy, hogyha olyan nagy számolszott, akkor nem tudod kivitele szedetlen, hanem mindegy, olyanra gondoltam egyébként, hogy hogy lehetne valami, én azon gondolgoztam, hogy lehetne egy, két kard, ami mit tudom, egy, egy egy kezes, hogy valami hasonló, és hogyha mind a kettővel találsz, akkor csinál valamit például. Ez A olyan balanszírozva, hogy illetve az mind a kétszer szerencsésnek kell lenned, hogy eltalálj, vagy valami hasonló. Ez kicsit olyan, mint hogyha procolna. Mint a procolna, igen. Végülis kapsz egy ingyen cselekedetet szem, szembeköpésre. Az is igen, <gül> mert azt mondod, tehát az a basic mechanika, hogy esély van arra, hogy beugrik, a, amit tud. Nem pedig az, hogy minden, mindenképp csinál. Hát végülis ez, ez egy elég jó módszer erfenni, Ja, Amúgy ez, ez tök érdekes, mert ilyen játékokban ez tök alap, hogy így, nem tudom, néha, néha üt be ugye valami. De repeltekukban, hogy nem is szokott. Vagy elég, szokott én nem, nem találkoztam ilyesmivel, hogy mondjuk minden ütésnél dobszik. dobsz egy van, ah, ah, de, van, van ami viszont gyakoribb, szerintem, hogy egy másodlagos ritka hatás az, pro, az Van alapból egy maikus hatása, és van még egy, ami protcolhat. Nem? Én az olyan, gyakoribb. Ilyen egyszerű, hogy mit tudom, hogyha 20 talál dobsz, akkor visszatölt két életet, vagy K6 életet is. Ja. Ez, tehát én ezt, ezt alapul úgy gondoltam volna, hogy oké, okay, hogy, hogy mit tudom, nálad van egy kard, de akkor az semmit nem ér, hanem hogyha mind a kettővel, az egy szett. Csak hogyha mind a, kettőben, mind a kettő, akkor jön be egy harmadik. Hát ez olyan, mintha csak akkor lenne máikus, hogyha két kézre fogod egy kardot. Ja, ja, igen. Tehát valami ja. eseményhez kötöd. Megfelelő időben, a megfelelő helyen használod. Úgy meg csak egy sima, egy rostás kard. Csak egy hát be? Ja, ja. Igen, lehet esetleg koldám rajta. Ja. Lában, vagy kint csak kétszer, vagy, vagy ja, ez egy uh, effektje van. Az, de úgyhogy van százalékos esély, hogy jó effektje van, és van százalékos esély, hogy rossz effektje van, mint a warhammer az ilyen káosz dolgok, ugye a varázslásnál. Hogyha így kritikusban siker sikert dobsz, akkor így van, hogy megszűnsz létezni, vagy elkeznek a könnyéken lévő szobrok, meg képek vért könnyezni, meg hirtelen megfagy a levegő, meg hasonló témák. Megromlik a tej. Megromlik a tej. Igen, az a másik, meg az étel, meg minden. Jaj, az is egy olyan... Csak a tej. Csak a tejet ne. Betúrósodik. Mondjuk lehet csak amit, ja, beszél, napi egyszer használható valami, vagy, vagy, vagy csak meghatározott, igen, vagy meghatározott számú, igen, charge van, és nem tudom, csak tízszer lehet el a tűzlet. de hát ez egyébként a D&D legalábbis a kiadásában egészen gyakori, így az arafkányv is több helyen fejteget ilyen, ilyen tárgyakat, amik húsztöltető Az a pálca. talán voltak ilyennel az icewind tél, meg a... Uh meg volt a másik, Baldur's Gate, meg a hasonlók, ilyenek voltak benne az összes ilyen ítem uh, az így meg volt, hogy hány használatja van. Hmm. Ha olyanom lenne, akkor nem merném használni, mert van, hogyha olyan yeah. kell majd, hogy hogy, hogy de Ez, lenne, hogyha most lenne. Minden elvégésnek a az éjje, halála, hogy a végén ott állsz hatmilliárd potival meg meccsik évvel. Elval, és akkor semmit nem használsz, meg scrollt, meg hasonlókat. egy yes, morovit -e. karakterem, tudod. <síns> Ezért gyűrölöm, vagy én inkább azt gyűrölöm ebben a csárgyos megoldásban, hogy hány alkalmad van, hogyha nincs esélyet se tölteni, tudod. Tehát, hogy akkor vég, kész vége Akkor még kevésre mi használom, ugyanúgy csak gyűjt. Az feltöltheted szerintem, de lehet, hogy megyük feltölteni mennyire voltabb, mint, mint gyűjtet csinálni, még ez olyan, hogyha belegondolok, hogy az is simán eldobom, hogyha már nem használom, tehát, de, de, nem, de nem, azt a rövidgardot, ami már semmi, semmire hasznő nincs, azt megtartom, mert még van benne charge. benne egy mérgező ütés. Így, mert ki tudja, kell jól. Jól. mikor kell egy? Amúgy tényleg nehéz az balansz azért mert tegyük fel, lenne egy olyan, hogy legyökerezi így ha ellenfelet, akit Alsz, az akkor hogy balanszírozod? vagy alapján mennyi időre vagy? Mennyi, hát ez függővel mire a rendszertől vagy a világtól merél, mondjuk egy nem tudom, egy fakarú, vagy egy fakaró, vagy szőlőkarú akármit, csak mondjuk belevágod valakinek a mákasába, és amíg valaki nem húzza, addig le van dermed, és körbefonják az intelk, és akkor ez egy epikus rendszerben ez egy tök jó dolog. Csak ahogy ugye ebből tudod, nem minden sarkon, meg isé Magic shop árulnak. Meg, meg... Meg bele van fogalmazva az is, hogy amúgy csak egy isé erőpróbára kell... Erőpróbát kell csinálni, hogy kiszabaduljon. Jó. Ja. Fogva tartod. ez azt is a jó... Egy emberbe belevágod, akkor legyőkerezni. Egy elefántot kéne legyőkerezni, azt is megcsinálná? Ah. Igen. Hogy, hogy akárkivel belebaszod, akkor az... Ez, egy... már, ez már a izé része, tudod, amikor, tehát meg kell feleltetni. Tehát ez most egy olyan kontextust, amire meg kell feleltetni a szabályt, hogy az mit csinál, ki kell találni. Tehát ez, ez mindig a játéktól adott meg. Tudod, minden lehetőségre nem lehet felkészíteni ilyet, szerintem. Hát ezért de. van a kám, majd eldönti. Majd eldönti. Egy esetleg meg tudod próbálni, csak mondjuk erőpróbált tesz az elefánt, és azért elég erős. Ez nem olyan, mint hogy a ehető ételek izé listáját, ugye, zsidó kultúrában folyamatosan, ahogy felesztek fel új kajákat, úgy bővítették ki. Érted? Tehát, hogy ö, meg kell találni ezeket a kontextusokat, hogy tudjunk rá alkalmazni. Érted? Mindegy. Meg, iznék, vannak ezek a. Bocsánat, az, az első kérdés, ez eszembe jutott még azok a az kajákról, ugye, a... ilyen Magic kaják, mondjuk, ami a korsó, meg ugye ami a azt terül terüly a népmesékből, meg a D&D-be vannak az ilyen sátor, amit felvesz, és akkor bemész, például a Harry Potterben is mert hogy bemész, és nagyobb bent a sátor, mint uh, amúgy, és mondjuk egy konkrét kastély van bent, kastélynak a belső tere. ez csak az első kérdés ez jutott eszembe. Ja, soha visszakanyarod. De ez hogy működik? Nem értem. ez egy másik dimenzióba visz? Aha, meg a Folding. Tudom, ő mint a mágnes, senki nem tudja, hogy... Ez, ez a mikro... mikro-univerzumok, tudod? Egy másik fézek. <gül> és nyitszed ilyet, zseb... és uh, dolgozhatod a támzereket. Megafoldingotban. Zsebdi. Ja, ja, ja. Egy zsebdimenzióból dolgoznak a izé, rabszolga uh, Nike gyárosok, tudod? De, de, vagy csak tekernek ilyen kis hölcsökereket, és akkor legalább sosem fog lemerőni a zseblámpát. Hát, mint a Rick and Morty-ban a igen. Menjünk <gül> <Együnk> tovább. <gül> Mit gondolsz a különleges eszközök megjelenésének gyakoriságáról játék során? Ha hát, több jobb, vagy bánjunk fel a szíkmarkúbban, esetleg csak elvétve leírnek a karakterek ilyenekre? Hát, személyesen szerintem amúgy euh, én azt szeretem, hogyha csak úgy közepes mennyiségű van nagyjából, de elég éffig a kampánynak a hangvételétel. Hát statisztikailag, vagy statisztikai szempontból nem, szerintem nem feltétlenül nehéz, de ha mondjuk valami trükkös tükkös tárgy, azt már lehet, hogy nem elég egyszerű. Tehát, vagy ott, akkor nagyon oda kell figyelni, hogy mondjuk ne tud kihallgatni másoknak gondolatait, ha nem tudom mit, te. ha hozzá meg, megfejted az egész kalandot. Az baj, hogy ugye sokan bele sétálnak ebbe, nem? Tehát ez egy olyan csapda, ami mindig benne van, hogyha valami túlerőset adsz, vagy túl izét az embereknek, hogy aztán mindent azzal oldanak meg. De hogyha sok kicsi izé van, és akkor a végén ott, ott jársz, hogy nem kapsz de et akkor az már kínos. De. Tehát, hogy azért... Na, csak példá nekem például izé tehát eszembe jutott az, hogy vannak olyan rendszerek, amik építenek ilyenre körülbelül, hogy van, van egy olyan háttered, ami igazából kurva erős, és, és a karmesternek kell megoldani azt mindig, minden egyes alkalom, hogy ne használják. Például ezért, csak mondjuk a Warhammer 40k a Rook traderbe ugye van egy hajód. Tehát, hogy hogy nem minden problémára az a megoldás, hogy bombázzok le az űrből. Mert igazából igen, az megoldás, de hogy játszod azt körbe? Tehát ugyanez egy ilyen nagyon erős, vagy nagyon sok varázstádia, hogy igazából csak körbe kell játszanod mindig, hogy nekik ez van. Tehát, hogy megvan ez az eszközük. Érted? Hát csak mm -hmm. kreatívtás de egy idő után mondjuk, ha nem kreatív az ember, akkor hamar unalmas a ki számára, hogy anti-magia mező. Igen. De úgy tényleg de... a világtól függ, amúgy én meg azt mondom nagyon, a világtól. Vannak ilyen szettingek, ahol egyébként tökre kevés van. Most így nem is tudom, hogy van nálam, no. de no. ilyen, de Éldául, de most fentezére is gondoltam akár, hogy egy-egy tárgy az igazán igazán valami. Egyébként a gyűrűk korába is. Ja. Hiszem, nem, Azért ott se ilyen... Nem olyan olyan a... Á, a, a, mondjuk. Mondjuk viszont gyakori, de mondjuk a, egy DND vagy mágushoz képest nem minden sarkon, meg nincsen -e erre kifejezetten azt, hogy gyártanak. Hát igen, meg ez ilyen nagyobb embereknél van, tehát királyoknál, meg varázslóknál, és még nem lesz csak úgy, nem tán... tudom, a, egy hobbitnál pont egy tehát <gül> egy erős tehát. Érdekes. Meg meg Kámtől is valaki oszt, valaki nem. A fat mindig jó pedig. Kedves meg osztatok tárgyakat! Én ezt nem is hallom ezt a részt is Nem, amúgy szerintem a mostani kalandban szerintem teljesen korrektől el vagyunk lát a varrástárgyakkal amúgy. Nem, nem, nem, nem, nem. Én nekem nincsenek díszes tőreim, Ricsi. Még a lovam is a... Ja, nem. De még mindig ló... lóksz egy lóval, tényleg. De, a öreg. Egy varázslóval akkor. Egy varázslóval. <gül> okay. Na egyébként ezt szeretem, az ilyesmi, ilyes mennyiség, az tök hangulatos ez a van, hát úgy azért úgy van rendesen ilyen kis apró, apró tehát nem tudom, scrollok, portionok, vagy tényleg ilyen világító alkalmatosság, amik így nem adnak nagy bónusz, de ilyen kis kényelmi dolog, meg egy csomószor, csomószor így megoldást nyújt arra, hogy hogy most hány fákja van nálatok, izé számoljuk, hogy meggyűjtöttátok, hogy ki alszik, vagy nem, yeah. és akkor ezzel mondjuk, szerintem ez, ez le tud lenni egy terhet, hogy játékosokra, meg akar a mesterről, hogy ha nem, ha, ha nem szeretik ezt nyilván tartani, nyilván neki szeretik, ezt megcsinálhatja. csinálhatja. Csak mondjuk érted egy ilyen survival, aminél mm. fontos az, hogy nyersanyagú számol legyen tartva, meg hogy tudjon itt a mesélő ezzel protszbizni, hogy tehát, hogy azzal legyen súlya dolognak, hogy nyersanyag management van. Mm. Akkor, hogy mennyi fákja van, mennyi azt mennyi kaja. Azt mondjuk, de azt mondjuk, hogy simán egy varázsló is lazán meg tudja ölni, de egy varázstár is. Például ez a kinemörülő kulacs, vagy ez a terüly -terü vagy egy örökké világító fákja, érted? az így. Ezt, ennek a lehetőségét teljesen megöli, mert ugye unlimited resource. Mm. Ott nem fogsz ilyet találni, szerintem, hogyha egy ilyen játékkal játszunk. Talán. Ja, igen. Ha ez hát a témája, vagy ez is része, akkor egyszerűen csak ne... ne vagy ha van a egyetemesélő, akkor megöli vele a játékot. Nekem <gül> ja. az jutott eszembe, egy olyan rendszer, kugl vagy akkoriak a varástárgyak. tehát, hogy... Be, a, vagy az, amúgy. De ami az előző kérdés, ez a hogyan nerfeljünk, az jutott eszembe, a... De ehhez is passzol, ez a ez is. Ez a numenerába van, hogy igazából az, hogy varástárgy. Tudod, ugye ugye varázstárgyként nevezik, de igazából azok ilyen kurva fejlett dolgok. Tehát inkább skiffi, úgymond, de varástárgyaknak lehet leginkább nevezni őket. És ott, ott az ilyen egyszer-kétszer használatosak, mint mondjuk egy pirula, amit egy gránátnak lehet használni, úgymond, vagy hasonló, azokon van egy limit. Van egy hard limit, hogy egy bizonyos karakternél, bizonyos szinten hány lehet. Mivel olyan gyakran cserélődnek, tehát ott azért van benne ez a nerf, hogy csak ennyi lehet valakinél. Azzal van megmagyarázva amúgy, hogy sugároznak, vagy valami káros hatása van rá is, ha túllépi azt a limitét, akkor, mm, akkor kritikus tömegbe érhetnek, stb. és az baj. Csak ugye ezt meg nem magyarázom meg azzal, hogy hogy van az, hogy egy magasabb szintű ember hirtel most már több sugárzást elvisel. Tehát ez már nagyon ilyen játékmechanika, amivel megoldották, de pont azért, hogy folyamatosan használják a varástárgyakat mert úgyis lesz egy csomó ilyen még. Tehát annyira része ez, tehát ez a k dobott, hogy hány ilyen egyszer-kétszer használatos varástárgya találsz. Tehát az a hogy Vannak meg rendes, többször használatosak, azok viszont általában ugye olyan tárgyak, amik egyáltalán nem arra a célra készültek, amire éppen most használod. Tehát, hogy igazából, amit te erő pajzs, erőpáncélnak hiszel, az valójában csak egy szőnyeg volt egy másik kultúrába, csak, csak úgy használod. Ezért viszont nagyon ha, könnyen visszafelésülhetnek el azok. Meg úgy vannak nerfelnek. De mondom, ez meg pont tehát itt a játék teljesen ráépül arra, hogy kurva sok Azt van. Lesz egy poharata a szekrényről. Ú, baszki, ebbe izé, nem tudom. Bármikor belészek, akkor fölgyúlod valami kerületen. Azt kerül akkor... Vannak benne ilyen kuriózumok is, amik ilyen teljesen random dolgokat csinálnak. Hogy beveszed a tablettát, és két héten belül fogsz ö, pirosat fingani. És mi senki tudja, hogy miért? Vagy ilyen kis, egy kis doboz, amit ha kinyitsz, mindig egy másik ember arca van benne, aki kurvára riadt. És... Ilyen random tárgy, senki sem tudja mi. tehát ezek kura jó varázstárgyak, mondjuk teljesen értelmetlen. Nekem kellene ezek. Tehát ilyen tükör, vagy ilyen crying tal, ilyen ezüstáskor belenézel, és tudod egy full random embernek mutatja az életét, de mindig csak adnak az egy darab embernek, egy egy könyvelő vagy hasonló, és hogy ezt a szép feleségével és semmi haszna nincsen, semmi haszna De, de mikor nincs, ott van De nem, nem tudod, így tök megnyugtató, hogy lejussz a dungeon és Na na a Steve, mit csinál? TV. Netflix, tudod? Itt, ez ilyen szomorú, hogyha találnánk egy ilyen dimenziótörést és csak annyit tudnánk, hogy nézni mások, vagy egy másik világ életét. Ez lenne, ilyen reality show lenne, nem pedig izé, nem, nem semmi tudományos átterés, tudod? Hanem egyődnek a az szólsz meg, szólsz az az egyik a Souls az egyik epizódja szól erről, hogy az idegenek valóság. Igen, ez egy valóságsú. É. Mit szólnátok a kesztyőhözben, mintha felveszel, akkor láthatatlan leszel. De csak a kezed. Vagy, vagy egy ilyen adást lehet csinálni, hogy abszolút használhatatlan szuper erők amúgy. Nem, hogy abszolút használhatatlan... mike tárgyak, mint a... A csupor, amit ha beleöntesz, minden szilárdává válik. <gül> hogy megfanyj, hogy megfagy vagy, vagy. Nem, csak szilárd lesz. Tehát ki kiszálltod, hogy veszed ki? Ki esélyt? A... Köszönjük. Én az nem aztán, hogy szilárd, szilárd belül... így német szilárdá változik. belőle, azt egy adok körköltet, és német szilárdá változik. Jóban kudott. Eben Holy, holy. És egyébként az izis szerint akkor az, hogy a half-pot, meg hasonlók. Tehát ez ebbe a kategóriába esik, vagy, vagy nem? Mert milyen esik? Különleges eszközök, vagy. Ilyen, vagy, hogy ezt mennyire gyakori egy játék során. Mm. világtól függ is, nem? Mm -hmm. Mondjuk, ha nem tudom, nem úgy varázstár, csak mondjuk egy főzet például, ilyen vicseres módon talán, akkor ez, azt mondjuk nem mondanám varázstárgynek, de ha egy konkrétan nem tudom, hogy varázsló csinálja, és meg, meg, megvarázsolja a lötyit, ez már más kérdés. Hmm. Ja, Várjás varázsaszköz, eszközöket használ. Teljesen világtól függ, mert tényleg van, külön ki van jelentve, hogy ez attól varázstárgy, mert varázsló csinál. Ezért a poti, hogyha Rendesen hílel, nem pedig, a Warhammer, a sima Warhammer ízott eszembe. Tehát abban van az, hogy ott külön az ilyen, csak ilyen remedik, amik nem varázs azok is hílelnek valamennyit, de nem annyit. De a rendes HP poti, ez egy ritka varázslatos dolog. Érted? Csutkárt. Na, de ha varázslatos, akkor miért nem valami más formában van, mert mondjuk a ki az így ki tud folyni. Csak egy poljogy belőle, hogy van. Egy vagy, egy, egy, egy, egy varázs, vagy. és keményebb leszel tőle még. Lelassul a világ és te begyorsulsz! No, meg a meg a belésedet, csod a fületben. Nagyon IRL, irl varázsitalnak hangzik. <gül> <gül> Sőt, te bogát máskárnálek rajta. <gül> <gül> és ugye ez, utána meg kiesik a fogad. Érdekes dolgok. Tehát, tényleg. Igen, nem vizé. valami, egy pipával egy elszívsz. Ja, ja. ja. van? <gül> Tudod, ez ilyen cyberpunk-szerű játékokat már inhalátor a HP-poti. Ja, igen, igen. Ja. Vagy a Dread Bíró, a filmben, ez is van, ez a Ez Ezért a a, ja. nem varázs, de ez is elég hasonló. Az nem rá, nem rá, nem rá. Is mire, mire gondoltok? Nem vágom. Ez a, ez a droga, amit ha egy beinhalálnak, ugye azt hiszem, akkor így lelassan az idő, ja. körül, hogy lassan értékelik. De úgy tök sok ilyen van, meg ugye a valóságban is léteznek hasonló dolgok. A... Volt egy ilyen sztori, hogy Finn katona azt hiszem, és akkor kristálymetezett mert ugye egy a második világból nagy nagyon menő volt a kristálymetet kat katonáknak adni. És uh, ugye az attól így tök sok voltak, meg pöröktek végtelen energiát kaptak. És uh, van is táról egy kis videó, egy ilyen spurgos videó, hogy kergetik uh, az oroszok, és akkor ugye be benyomják a kristálymertet, és kiszabadítja az egész alakulatát, és az hasalóg velük, meg nem tudom, hány, ilyen 60 km átsiért a csávó, így 72 óra alatt, vagy hasonló. Szóval... szóval van... Majdnem... De... Hat napig tartott az őrülete. Igen, igen, igen. 30 egy <gül> egy har kg-ot fogyott. Igen, egy a szovjetek rettegtek tőle. <gül> <gül> És csak egy darab bedrogozott film volt. Hát ez az, hogy a németek használták ugye a panzersokolát, a fele csoki fele Igen, igen. <gül> hogy bementek annyira, na, nem találták őket már a saját emberik sem. Menjünk, baszki! <gül> ne ja, durva, hogy, meg, hát, hogy az amerikaiak meg az LSD-vel szórakoztak, mint az állatok. Ja, el, el, el, nagyon eltévedtünk. Igen, Igen. varáztályok. <gül> <Váááájába. gül> <gül> uh, jó, akkor szerintem lépjünk is a következő kérdésre. <gül> <gül> most folytjuk meg ezt a vitát mellé. <gül> Hogyan képzelni el mesélőként egy kampányt, aminek a középpontjában egy varástát áll? Hogy lehet ezt máshogy csinálni, mint ahogy például a gyűrűk Ugye a Ura alapvetően, hát nagyjából az, az lenne egy kalandként, hogy itt ez a valami vidd el, is, vidd el valahova, hogy ott elpusztítsd. Az egy kurva oszuk kurier igazából. Ja, ja. Hát De... visszatérve az előző témára, amit beszéltünk. <gül> úgy, úgy lehet például. Hát akkor az csak egy kaland, nem, nem egy kaland sorozat értek. <gül> hogy elkemedet valahova, hogy elpusztíts valamit? Nem, nem, nem, nem. hanem hogy leveszed. Kapsz a varázslótól egy azért health potit, és akkor bementek a dungeonbe, hogy gyilkoltak, és akkor már halálodon vagy, és belét tölti a, ja. a a potit, és tudod, hogy az nem healing poti, hanem valami más. És elteli egy, egy ilyen blank 72 óra, és felébredt azért a 9 pokolban, öritek a démonok és akkor végre magadhoz tértél! Nem tudom, hogy de segíts! <tos> Egy ilyen félelmi stresszketése pokolban. Nem is rossz. Klasszikus, klasszikus kampány szerintem, amit nem tudom, ezt szokott mindig először eszembe jutni, a kampányt akarok csinálni ez a össze valamennyi valamit, Na. vagy milyen végtelen kövek mintájára, és akkor valami lesz. Kívánhatsz egyet, vagy megölhetsz minden másik embert, vagy akár összeted vele a legnagyobb gonoszt a környéken. Szerintem általában a kampányban úgy van elképzelve ilyen tárgy, tehát pont fordítva, mint a gyűrg urába, hogy, val hogy valamit meg kell szerezni, nem az, mm -hmm. hogy el, el kell vinni, tehát pont fordítva csinálják általában. Az ilyen diablós, meg klasszikus számítógépes RPG-s dolgok, hogy össze kell szedegetni a dolgokat, hogy legyőzzétek a nagy gonoszt, mert amúgy sebezhetetlen, de egy valamivel le lehet győzni. Vagy használsz valamit valahol, és akkor karsz egy újabb tucat, tehát nem igen. Tudom, megszerzed a mindenfát kivágó fejszét, és elmész az életfájához, és kivágod, hogy legyen, igen. nem tudom, egy mi... ah. kedvenc igen, ilyen könyv sorozom, a Zsertisztón, Cserubion szaga, nem tudom, a legelső könyvnek az a cím, hogy harc azért ér kövéért". és akkor az a lényeg, hogy hát, rohadt régen olvastam, hogy nagyon-nagyon régen olvasom, de az a lényeg, hogy van valami misztikus kő, amit nekik meg kell szerezni. És akkor egész könyvén hát azt próbáljuk megszerezni, és a végén valami olyasmi van, hogy itt nem csinál, érted? Tehát így, mit hogy megfogták, és így elteleportáltak valahol, és akkor ennyi Én csak volt az egész, szóval ilyen kegéket bele lehet azért tenni. Vagy vagy úgy kezelsz valami tárgyat, mint mondjuk a dűnébe a fűszer. Tudod, hogy egy, már inkább csak egy koncepció. Nem is, a, nem is egy igazi tárgy. Aha. Ez ja, kicsit, hanem ami köré az, ugye? Igen, a gyűrűk uralában is erről Nem csak maga a tárgy, már, hanem maga, ami köré Tehát az maga a megtestesülése. Száuron. De ez is, hogy... De ez meg a, a dűnében, meg ugye ez a teljes koncepció, hogy igazából minden a fűszer miatt van. Minden. De végülis ez tök jogos melyet, tehát anélkül szétesne a birodalom. Így van, de nem is tudom, hogy mit, mit, mit. tehát egy kampányt valami ilyesmi köré is lehet építeni. Igazából, vagy eszembe is volt valami. Na, pont most egy ismertetőd, Dune, Dune szerepjátékra. Na. Glófi szírt egy cikket. Érdekes egyébként, ugye a kommentekben azt fejtegették, hogy, hogy mennyire lehet játszani a dűnén, vagy a világában, hogy mennyire dűnés az, hogyha, ha nem folysz bele a történésekbe, ugye, a könyvekbe. És végülis azért arra jutottak, főként, hogy azért végülis lehet simán, valakinek valaki így valaki jobban ismeri, simán bele lehet menni, és ez tényleg tök jó például arra, hogy akár folyhat így is, akkor is a kampány nem feltétlenül kell, mert lehet, hogy valami tök, tök máshol, másik bolygón csinálsz, valami mást, és nem az arra kiszon, de... Hát én, én nem a síházat, lehet ugye a Game of Thrones-nak van kidolgozott rendszerre, kifejezetten erre az, az intrikára, meg de. ilyen szociális harc, úgymond, ugye, hogy hogyan tudsz intrikázni a udvaron belül, és ezt szerintem a dűnés javarészt erről szól az ilyen nemesi házak egymással faszmíregetéséről, meg intrikázásáról. Meg egy ugye proféciáról. Hát... Nem tudom. Szóval. Meg csomó olyan van amúgy szerintem így szerepjáték a rendszerekben, hogy vannak ezek az erekék, ugye, amik köré épül. Vagy Na, például azért, hogy megint a mágusos, mágusos varást eljutott eszembe, amíg egy csomó mindenből kipattanhat egy full kampány, tudod? Egy, szóval zá... volt... egy... egy, zász... egy, egy zász, egy bizonyos lobogó, vagy akár volt egy kard, aminek az volt a lényege, hogy Tehát álmaidban, mind... á... álmaidban mindig megjelent a kard szelleme, igazából is beszélgetett veled, egészen addig, amíg meg nem tértél, és akkor el kellett vinned egy kardot valahova. Tehát... Hmm ez is tipikus ilyen kampány szövődmény, varázstárgyból. Nem feltétlenül a tárgya a célja, de az váltja ki. Amúgy nem feltétlenül szorosan kapcsol, de például ezt így tökre bírom, az nem tudom, ilyen történetmeségesi dolog, vagy inkább lehet inkább gondolat vagy elv, ugye, hogy nem proféta van, meg ugye nem varázstárgy, hanem egy sima is lehet a, az az erekje, úgyhogy a megfelelő lépéseket megteszi a megfelelő időben, és ö, ugye fokozatosan azzá válik. Nem, hogy szokták mondani, hogy tudod, hogy úgy jár, mint egy kacsa, akkor az egy kacsa, és akkor hogy el kell kezden úgy járni, mint egy kacsa, vagy mint az erekje, és akkor az erekévé válik a dolog. Fú, de furcsa hasonlat volt ez. Vagy, vagy Értitek nem, hogy tehát, hogy, hogy Profi... Fel kell busztolni, fel kell busztolni a egyet. Nem, nem, hát inkább úgy gondolom, hogy a, a, a profécia mondjuk kimondja, hogy a, a kard, amivel majd megölik azért a nagy gonosz sötét nagyulat, az megöli előtte, ezt, meg itt találják meg, meg mondjuk megtalálják egy mocsárban, és találsz a mocsárban egy sima rozsdás kardot, amit ah. semmit nem tud, egy rozsdás kard, de belevágjátok a megkasába mondjuk egy vámpírnak, aki a profícia is említ, és akkor minden lépése egyre közelebbé váltok, hogy az akkord kard a bizonyos varázstárgyá váljon, csak azért, mert hogy elkezdi betesíteni ezeket a kritériumokat. Uh -huh. Uh -huh. Ez jól hangzik. Ez, ez mondjuk, most csak hogy egy szerepjátékos szemmel így belegondolva, kicsit az lehet problémás, és azt kell megoldani, hogy ez mondjuk egy játély, vagy egy karakternél van. Tehát, hogy mondjuk ne... Uh -huh. De, ez nem biztos, hogy jó, hogyha így egy karakter körül forog, vagy, vagy az ő tevékenység körül egy kampány. Ja, uh -huh. de, hogy, a, de ugye, mert ez utána mindig. Most nagyon sokat de hogy a bejött, jött, aztán elő, hogy a, a Nerevarin, a, a visszatérő profita, és ugye látod, hogy megvannak a bizonyos feltételek, amivel a profittává lehet válni, vagy a mesiása, és látod, hogy előtted kurva sokan voltak már, akik ezt megpróbálták, és ugye meg volt ez a reinkarnációs ciklus többször is, és csak nem jött be, és most majd veled majd beteljesül. És ugyanígy mondjuk ezt a varázslágynál is, hogy találhattok menet közben több darab kardot, ami már majdnem az erekje volt, de mégsem, mert valamit nem Aha. teljesült. Érted, mondjuk megtaláltok az egyik a vámpírnak a kaszamotájában egy kalandozó csapatot, egy kardal, ami már majdnem az erekje, de mégsem, mert nem sikült megölni a vámpír. Aha. Aha hogy maga a profécia teszi végül, és egy egyszerű tárgyat azzal, amit... Uh -huh. Jó, jó kis gondolat. De szerintem erre például egy kalandot nehet és ez mondok a tipikus izékkel egy tárgy, hogy megöld a gonosz, és de érted, hogy nem az elején oda dobod a játékosoknak a nagyon kemény lángoló pallost, amivel az angyalok vérével van megáldva, vagy hasonló dolog, még az hát, hogy végig nálad volt. Hát, azzal a kardral indultál. Valójában okay. végig benned volt a szeretet, a barátság, <laughs> a én, én az, az a baj, hogy, hogy ezt, ezt, ezt talán mi úgy játszanánk meg, hogy mit tudom, az elsőt az, az lenne, hogy, hogy öl meg azt a vámpír, például, hogyha maradunk, és akkor odállunk köteles és egyszerre szúrjuk le, hogy akkor mindegyiküknek a kardja izé, elkezdi a quest-et. Jó, de akkor nem tudod, csak mondjuk később valósod a proféciát, vagy semmi, hogy azt te meg. Vagy ami még valószínűbb, dob egy nagyon rosszat, a, amit le, a vámpír, akit lekerdőfnünk is, valahogy megöli magát, és vége. Nem maradtunk megint, tehát ez a. elmasztuk. Nem lesz tudjátok, hanem felgyújtjátok, vagy rádok egy adag savat, és abba hal bele. De figyelj, figyelj, megnyilazom egyszer, tudod, csak úgy tudja, hogy itt vagyunk. De csak, csak ott hagyod, me találsz egy díszesesbb kardot. <gül> <gül> ez a tipikus Ritch eldobja a tört metalálja jobbat. a <gül> szép kard, de jó is. Nem kell ez most nekem. Befaszod a bokorba. az a profécia kezdete, hogy a kardot a kardjával kell csinálni, a vámpír és is, hogy basszak, tök én ott el nem hozom faszon. Vagy a ez számítógépes játékos, hogy ez ronda. Lehet, hogy ezt mondta. Nem megy a szettembe. Éppen bekúrod, éppen a bokorba is jön a a próféta, hogy igen, pontosan az történt, egy kisfaszú kalandozó bedobta a bokorba a karmot. Én nem? Itt nem. És pontán és az egész parti tpk Jó jó van. Ez, szerintem lefejtjük ezt az egész. Igen. Sokféle kampányt kitaláltunk. Jól van. De, evezzünk át a számítógépes vizekre. Milyen izgalmas kellékeket ismersz videójátékokban? Ez, igazából, ami eszembe jutott, ez a 25-ben van egy, van egy tárgy, viszanődben az elején már kapsz. Egy, egy szív, ami valakire rámutatsz, akkor a gondolatait hallod. Ami így Na, csak azért is tök jó így főleg játékban, mert azt feltételezi, hogy így az npc knek kitaláltak mindenféle, mindenféle szövegeket, és fel. nem is a gondolatait, ugye van, hogy ilyen háttértörténetét viszi, hogy életük, életük merít bele. Ha. Hogy mint ami, meghalt a kisúga húga tuberkulózisba. Ja történet, igen, mert a szívük beszél a hozzá, ugye? Igen, ja. igen. Igen, ja, elmond róla valamit. Őrökről általában azt mondja, hogy mindig, hogy ez az ember mindig biztosra megy, hogy ő jól lakjon, ha a gyerekei nem is. Uh, igen, igen, igen, igen, igen. És így nagyon árnyalja, meg tök jó ilyen Lord, meg hangulatot ad. A, talán a leg op tudom, hogy a kettőben a Saurcress, azt tudod teleportálni. Az mi? Az Saurcress, a, a varázsónél. Ja, a ja, varázsónél. Szóval, na mindegy, szorszoros. Szor -szor hungis, hungis level 5. Level 5 igen. A varázslónő. A, a, a var szóval azt tudod teleportálni, és ezért volt nyilván a legópép karakter így valaha. Most van egy olyan róna szóval, amivel tudsz teleportálni, hogy rárakod egy barbára is például, szóval talán ez uh -huh. a legópép. Nyilván nem egyszerű szerintem, de hogyha megvan, akkor a hatatlan vagy. Csak szétteleportálsz minden irányba. Nice. Hát nem Jó. tudom, én, én, én úgy érzem, hogy ezzel bármely bármelyik karakterrel bepánikolnék, egy nagy fight közepében nem tudnám, hogy mi történik, és egy adag monster közé ugranik és kitütésből megölnének. Plasszikus. Legalábbis a petofix ajlós tapasztalatom alapján ez, ez elég volt, hogy megtörténne Más egyéb? A... Morovind megint a Jum Scroll of Jumping, vagy valami hasonlóan neve az elején lehet megtalálni, hogy egy, sétálsz a, egy, egy kis vidéki út, nem is utcán, és ilyen kis úton, és ez csak egy siko, hall, hallasz, hogy valaki ordít, és tán a püff, az orod előtt lezúl egy csávó egy varázsló, és is szörnyet hall a földön. És van nála egy cipő van nála tám, vagy egy varázsló scroll, és azért kurva nagyot tudsz ugrani. És akkor felveszed, mondjuk feleveszed, és ugrasz egyet, és felrepűsz a stratoszférába, és ugye annyi, hogy szarul van kitalálva a varázsló, tudsz, és az ugrást azt megoldja, de lefelé nem lassít semmit, szóval felküldeni, felküld, de utána meg ahogy viszont haz hasz a De itt talán valami levelet is találsz nála, nem? Igen, van valami ami így ilyen kis háttér hozzá. próbálkozik megcsinálni ezt a, ezt a scrollt. Lota kettőben kettőben talán a Lotus Orb. Ha a akkor nem kapod meg a varázslatot, hanem visszamegy a férre. Hmm, Bell reflect. lenni. Undorító. Mindenki tudja, hogy a mekanizma a legjobb <gül> Mekanizm, igen. Mechanizum. De azt is csak akkor, hogyha nem nyomod meg. Nem, az, az csak, az De a passzív miatt oké, okay, armor. Meg, hogyha mindenki vesz belőle egyet. Jööö. Ú, eszembe, legjobb varázstárgya. fable uh, Jack of Blades maszkja. Egy, egy ekvipes itemet. <gül> Ez nincs meg? Fable? Mi, mi, mit csinál? A fable az megvan, de ez nincsen meg A Jack of Blades maszkja. A, a, a, uh -huh. mégis miután legyőzöd utána ott van a maszk. És igazából kiderül, hogy Jack of Blades az csak a maszk. És nem akarsz te a Jack of blades lenni? Ja, hogy a, <tos> a fő boss a Jack of Blades, és akkor ha felveszed, akkor hopp. <tos> ah. Ugyanígy azért, a Diablo-nak Diablo a soul -ja, igazából. igazából. Tehát a legjobb varázstárgyak. Érdekesek. Nem, Hát meg, meg... Volt a Weber Jack, ezt, azt beszéltük korábban igen. is. A Weber az oblivion Ami csak így random... Uh, lehet, hogy átváltoztatt a csirkévé, amit meglőttél vele. De az is lehet, hogy kétszer akkora lett. Igen, de, igen, igen. Meg néha csak pirosá, csak, csak pirosá csinál, Ennyi volt. Csak piros lett. De miért? Na jó van, Nem be más ilyen videojátékos? Hmm. Gondolkornák szerint biztos. Amúgy nagyon sajnálom, hogy kimaradt, meg mindig mindenhol elfejtik a repülőszűnyeget. Az Nem egy úgy. annyira basic és tök jó varázstárgy. Jó a hangulata, az biztos. Nem, Nem és valamelyik játékban volt az egy egység. A... <laughs> Ilyen fantasy, RPG, fantasy rts be volt a... Ja, tudom, van majestic a... amit nem hasonló neve volt. Valami olyasmi. Vagy a... Total Annihilation-nek volt egy ilyen fantaszis kiegye abban. ja, ja, ja. És ilyen sas is vagy volt vagy. benne, meg vagy szellemhajó. Ja. Togásos elkelandozás. Ne. Akkor kalandozzunk kalandosabb témára, vagyis kérdésre. Wow. Hol lehet kalandozni? Wow. E Micsoda moderátorunk <gül> van, wow. Azt, <gül> hogy, hogy vezet minket? Ő ő Én nem is Ön láttam jönni. Láttam <gül> jönni. <gül> szóval az utolsó kérdés, mivel pedig egy kis, kis játékra invítál benneteket. Mondhatjuk legalábbis így, is, ez a a való életben is megtalható, hát nem varástágyak, de nevezzük varástágyaknak és a bónuszaik. Itt gondolok. de gondolok, bármiféle sima tágy, de mondjuk mókási hogy rájuk tekinteni, mint ez az edzőkesztyű, ami plusz két erőt ad, nekem mindig ez volt az érzésem. Ezért rendben felvettem a kesztyűt, hogy na most, tudod, hogy valamit jobban ki tudok nyomni már. De fél, ami még ilyes, mondjuk egy szemüveg, plusz két és plusz 5 százalék meggyőzés, ugye. A Még csak komolyan megtélsz. Szöveg plusz kettő szépség. Plusz tett megfél Mask plusz három szépség. Oh, <laughs> oh, <laughs> oh, oh, ne, plusz kettő egészség. akkor eh? egy BMW kulcs. plusz húsz izi csábítás. <laughs> Bil Világítós billentyűzet plusz öt MMR. Egy <Szín> kinyitott kőbányai ablahán, az mit ad? <Szín> teleportáció. <Szín> Teleportációt? Az <Szín> a, <Zárkozottágy>. a <Szín> közeledbe jönni, rosszul tudok. <Szín> <Agrót ad>. Agróza. <Szín> a legdurvább, azé a tizedik sör, a legdurvább <Szín> Sosem tudom, hol fel, és nem is lesz biztos, hogy nem vagyok behugyozva, legalább. <gül> Ez a deck of many things. <gül> Igen, de lehet több pénz van a zsebben, mint amennyivel elindultam. Sosem The chance. A, megci a megcinkelt kockák. Bocsánat. Megcinkelt kockák, az plusz 20 lak, simán. Vagy csak a kedvenc kockád. Szerinted a bankkártya, az mondjuk ennek számít varástárnyak, mert nem létező dologból csinál létező dolgot. Szóval így. A valutát. A kripto, a kripto, az, kripto. Az, az valódi pénzből csinál, nem létező pénzt. Pénz. Mogy eltünteti a pénzt. Azt én is meg tudom csinálni. Varázsban! Pénz, égető. De, de figyeld az az varázs, senki nem látott még mégis valaki 46 ezer dolcsit ad érte. Hát nem, a bitcoint valóban. Én kinyomtatok egyet 3D-be. Mit szólsz? <gül> Talán adom el az eBay-et. 30-kát adok érte. Mm. 30-kát mit? Dolcsit. Oh. Csak 30 kát. Csak zlocsiba fogadom el, sajnálom. <gül> mm. Vietnámit dongokban. Vietnámit dongokban olasz lírában vagy német márkába. Hát azért mondjuk az öngyújtó az egy legáltalánosabb varázstárgy. Az uh. mindig eltűnik? <gül> egyébként. <mindig. gül> Szimpatikus viszonyban vagyok az öngyújtóimmal. Átkerülj másokhoz olyan is van, vagy hozzá körül másokhoz. Az, azt a tizedik sor is csinálja néha. Tiszté, de egyébként, hogyha belegondolsz, a ilyen mobiltelefonis varázstárgybálasson, mert bazd meg, itt van a kibasz, okay. hogy mindent tud. Beírod, hogy... Hol Barack Obama, és kiderül, hogy Kenyában. <gül> <gül> <gül> ez most elég ráadom fel. Úgy érted, Barack Hussein Obama? <gül> <gül> vagy mi mi mi mit mondtak, hol született, vagy Kenyában, kenyában. De nem, ahhoz kell izzi az a spell a Twitter. Twitter nevezeti spell kell arra a hogy működjön ez a... a Twitter idiotis. Van minden. Rákaptuk az ökrönöbbusz poison, damage. Békekebb érlet, és az az azért festra voltad. Tényleg. Ez... Az nem festra. Trevor, akkor. slide t tele vagyunk varázs tárgyak, akkor... Csak, csak mász, mász, a maszke, és az egyet Van itt egy varázslyuk a falon is, amiben ha beledugom az ujjamat, néha nem kerek fel. <gül> <Mi>? Nem? <gül> Meg... Nincs be? <gül> ja, bárja mi? Én, én most itt más... gondoltam, de... <gül> ha az... ha egy lyuk a falonba, beledugom az ujjamat, akkor van, hogy csak felriadok pár óra múl. á Á. És úgy néz ki, mint egy befalazott röfi. Igen. is <gül> van, van. A Én fogtam belenyúlni. bele nyúlni. Jó. <gül> De mindenki tudja, hogy azért nem villával kell készen, mert azt nem rázzal. Bele kell köpködni. <gül> Ki kell szedni előtte belőle a füstöt? Attól, attól <gül> a mágia benne. Én kezdtem Jól van. <gül> kik, Szerintem akkor zárjuk is le a ak akkor vele a f... <síns> <síns> és <akkor is> <síns> és itt Ricsi felmond valamit. <síns> Köszönöm, hogy a minket. Iratom, a falkodó, így, a fa fali újságomat. <síns> <síns> Kedves közönségünk, írátok meg, hogy milyen valós életbeli varazsztágyat ismertek. Szóval Vagy bármiféle érdekeset. Az a kettő hang. Köszönjük neki. Mm. Így van. Na jó van. De nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Találkozunk egy hét múlva. Remélhetőleg, ha minden úgy, minden úgy úgy adódik. És um, iratkozzatok fel, ha tetszett az adás. Um, ha pedig tetszett, fel. akkor mutassátok meg másoknak is. Bárhol fel tudtok iratkozni Spotify-on, Youtube-on, mindenféle helyeken. Meg tudtok találni. Facebookon nem. Oh. Miért? Mi Facebookon, az? Facebookon miért nem vagyunk kevérhetőek? Azt csak a boomerek használják. És hondobon fenn vagyunk már? Vagy ott nem... Végül nem csináltál. Ba Badum fenn vagy? Fenn vagyunk? <gül> <gül> <gül> snapchat azon gondolkoztunk, hogy ezeket az adásokat miközben felvesszük, élőben közvetítjük is valami platformon, és erről szeretnénk a kedves közönségnek a véleményét, szóval csinálni fogunk egy ilyen szavazást, amit belinkelünk a leírásban, és kellek, olvassatok el, szavazatok Így van, és esetleg érőben egy tudtok szólni az adásokhoz. Ne, jól van, tényleg köszönöm mindenkinek. Uh... Jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Hello!